Pista 28 Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 1, pagina 309 După mani, omul este format din suflet și trup, adică din bine și rău, din lumină și întuneric. Ca atare, el trebuie să tinde spre liberarea sufletului său de corp. Orală maniheică era împinsă până la un foarte riguros ascetism. Când toate sufletele se vor elibera de povara materiei corupte a corpului, va începe domnia luminii care va dura în eternitate. În continuare, maniheismul respingea sacrificiile sângeroase precum și imaginile care pretind că reprezintă divinitatea. Impunea adepților săi să-și păstreze curățenia sufletească, să renunțe la bogății, să țină post, să se roage, să se boteze și să se împărtășească. Maniș a organizat clerul, ierarhizându-l în categorii bine delimitate, în frunte cu 12 maeștri sau apostoli, secundați de 72 de discipoli sau episcopi și urmați de aleși, preoți, diacon, călugări și de simpli credincioși, ascultătorii, care se adunau în fiecare duminică, recitau rugăciuni, cântau imnuri și ascultau lectura textelor sacre. După moartea protectorului lui Mani, regele Șapur I a început o violentă reacțiune a clerului Mazdean împotriva maniheilor. Mani a fost condamnat, jupuit și decapitat. Maniheismul însă s-a răspândit în răsărit până în China, iar în apus până în Spania, sudul Franței și nordul Africii. Maniheismul a exercitat o mare influență asupra multor secte islamice și creștine. Nota 1 Dintre sectele creștine sunt demenționat menționat Bogomilii din peninsula balcanică din secolul al XI-lea, Catarii și Valdezii din sudul Franței și respectiv nordul Italiei din secolul al XII-lea. Adepții ultimei secte maniheice, cea albigenților din Provența au fost oribil masacrați în secolul al XIII-lea, în timpul unei cruciade împotriva lor inițiată și conduse de papalitate. Închei nota Către sfârșitul secolului al V-lea era noastră a apărut o nouă mișcare religioasă în Persia, de asta dată o mișcare având un foarte accentuat și declarat caracter social, mazdachismul. Doctrina lui Mazdach până de la același dualism al luptei dintre bine și rău, dar era formulată în termenii unui program de reforme economice și sociale. Mazdach se scrie m a z d a k Învățătura lui preconiza stabilirea unei păci eterne și universale, posibile numai prin desfințarea inegalității sociale, care este cauza urii și a războaielor. Iubirea fraternă universală, voită de divinitatea supremă, trebuia să ducă la o repartiție uniformă a tuturor bunurilor materiale și chiar la comunizarea vieții de familie. Programul lui Masdaq, exprimând ideologia sclavilor și a țăranilor legați de pământ, s-a transformat în anul 529 într-o adevărată mișcare revoluționară cu ocuparea pământurilor, cu jefuirea caselor bogaților și cu răpiri de femei. Mișcarea a fost îngeros reprimată, adepții lui Mazdac au fost masacrați, bunurile lor confiscate, iar cărțile lor religioase arse. Rudimentare cunoștințe științifice. Contribuția perșilor în domeniul științei a fost până la o dată târzie, secolul V era noastră, neînsemnată. Cel puțin nu ni s-au păstrat texte științifice nimic care să ne dea vreo indicație asupra unor principii, concepții sau măcar simple cunoștințe științifice. Excepție fac doar câteva incidentale și vagi aluzii din Avesta la domeniul medicinei, dar fără niciun amănunt privind practica medicală. Tot ceea ce știm este că medicina era practicată, cel puțin la început, de preoți într-o formă în care predomina vrăjitoria. Că începând din secolul IV, înaintea erei noastre, medicii perși, ale căror onorari erau stabilite de lege, ca în codul lui ținându-se seama și de condiția socială și economică a bolnavului, erau organizați în corporații și că medicii se împărțiau ca la greci în trei categorii. Cei care foloseau cuțitul, chirurgii, cei care tratau cu ajutorul plantelor, adică medicii propriuși și cei care vindecau cuvântul, adică magicienii sau vrăjitori. Aceștia, din urmă, erau mai prețuiți decât toți. Se mai cunosc apoi unele preocupări sporadice și vagi de organizare a calendarului și cam atât. În schimb, perșii s-au servit de cercetările și de rezultatele prestigioase științe a Babilonului, precum și încă din secolul 6 înaintea ei noastre de contribuția învățaților, mai ales a medicilor veniți din Grecia. Dar în domeniul tehnicii, perșii au avut realizări demne de menționat. Astfel, pentru irigarea terenurilor, ridicau apa din râu până la nivelul ogoarelor, cu ajutorul roții prevăzute pe circunferință cu un sistem de găleți, o invenție în uz și azi în unele orientale, care se consideră că aparține perșilor. Apeductele lor aduceau apa prin conducte subterane pentru a oferi de evaporare și a o păstra curată până în pazinul rezervor. În persană, hauz, în românește, hauz. Iar modul lor de lucrare a metalelor, de confecționare a obiectelor de ceramică și, în special, operația de glazurare de mare rafinament a maiolicei, dovedește o tehnologie foarte înaintată pentru acele timpuri. Mai târziu, știința persană s-a afirmat în primul rând prin prestigiul medicilor. În secolul V era noastră exista la Gonde-Shapur o școală de medicină care a avut o importanță deosebită în dezvoltarea științei medicale arabe. Epoca de maximă înflorire a acestei școli, care avea un caracter internațional, se situează în timpul domniei lui Anu Anușirvan 531-549. În acest centru științific o adevărată academie, pe lângă învățământul medical și practica clinică, s-a tradus în siriacă și persană lucrări de medicină grecești și indiene. Și în epoca abasizilor la curta din Bagdad erau chemați medici din Gondeshapur, unde de al minter, își făcuse studiile și primul medic arab cunoscut, Al Harit Ibn Kalada, contemporan al profetului. Oamenii de știință persani care în secolele 7-8 VII trecuseră la islam și adoptaseră limba arabă au avut un rol considerabil în introducerea patrimoniului culturii elenistice în civilizația islamică. Prin introducerile lor de opere medicale, juridice, teologice, de glotologie, etc., ei au pregătit limba arabă pentru noul său rol de transmițătoare a științei grecești. Atât de prin această activitate, cât și prin cea de cercetări personale, oamenii de știință persani vor fi integrați, cum este cazul lui Omar Khayyam, poet și matematician care a ordonat ecuațiile cunoscute la acea dată de gradul 2 și 3, într-un sistem propriu devenit celebru, în marea mișcare științifică și culturală arabă, sau mai precis, islamică. Arta persană Arhitectura O contribuție de o relativă originalitate au adus perșii și în artă. Arta persană este, în cea mai mare măsură, o artă de import, o artă în care sunt amalgamate concepții, stiluri, motive și tehnici extrapersane, o artă compozită. În ansamblu culturii persane, arta deținea un loc secundar, situat între două lumi, a Orientului și a Occidentului, menținându-se în contact permanent cu arii diferite de cultură, vechi și originale, Imperiul persan a împrumutat elemente diverse de la fiecare fără să reușească, în general vorbind, să le ia și să le contopească, să le reelaboreze într-o sinteză de reală și valoroasă originalitate. Chiar și atunci când și vor să le reprezinte pentru prima oară pe Ahura Mazda, ei împrumută un simbol de la o religie străină, imaginea zeului Asur. Sub acest raport, contribuția persană mai de relief este limitată la domeniul arhitecturii. Dar în această arhitectură lipsesc templele, de asemenea lipsesc mormintele monumentale, în afara mormintelor regale poate în stâncă. Nota 1 Singura excepție este impunătorul mormânt al lui Cirus cel Mare din Pasargade, care s-a păstrat până azi. Închei nota Semnele lipsesc pentru că vechii perși considerau că zeului, aparținându-i toată lumea, nu trebuie să fie închis în cadrul unor clădiri. Se mulțumau doar cu altare de mici dimensiuni. Altarul pe care era întreținut permanent focul sacru, în apropierea căruia se afla altarul considerat adevărat, cel pe care se oficiau sacrificiile. Impresionante, în schimb, erau palatele regale. Pentru construcția lor se aduceau din alte țări materialele și meșterii, în special din Egipt, India și Grecia. Primii regi ai Persiei își construiseră în Egbatana, drept palate, niște locuințe din lemn de cedru și de chiparos, cu exteriorul învelit în plăci de metal. Mai târziu, palatele regale au fost construite pe o esplanadă înălțată la 6 metri și chiar până la 15 metri, lungă de circa 500 de metri și largă de 300 de metri. Nota 1. Clădirea era însă din cărămidă crudă, având numai încadramentul ușilor și al ferestrelor din piatră. Închei nota. Monumentul prin excelență al epocii a Hemenide este palatul de dimensiuni colosale. Palatul lui Darius din Persepolis era înălțat pe o terasă rectangulară clădită din blocuri mari de piatră, având laturile de 530 de metri și de 330 de metri. Arhitectura era babiloniană, cu curți interioare și cu lungi coridoare în exterior, unde soldații gărzii făceau de pază. Partea principală a clădirii o constituia sala tronului. Pătrată, cu latura de 43,50 metri, al cărei plafon din lemn de cedru era susținut de coloane zvelte și canelate, în alte de 20 de metri și cu un diametru de 1,60 metri, în număr de 36. Nota 2. Numărul coloanelor era totdeauna un multiplu al cifrei 4, care probabil că simboliza cele patru elemente, focul, pământul, apa și vântul. Închei nota. Rolul preponderent pe care îl deținea Coloana deosebea arhitectura persană de cea asiriană, din care s-a inspirat, căci în arhitectura asiriană, Coloana rămâna doar un accesoriu arhitectural, iar nu un principal element funcțional. Dar modelul adevărat și evident al Palatelor persane pare a fi fost dat de sălile hipostile egiptene, în speță de cele din Teba. Originale însă, caracteristic persoane sunt capitelurile coloanelor, reprezentând partea anterioară a corpurilor a doi tauri sau licorn cu la de leu. În poziția de spate la spate și în genunchi, tauri care susțineau în spinare grinzile arhitravei. Caracteristice și provenind din zona culturală mesopotamiană sunt și scările monumentale, cu rampe convergente, decorate cu basoriliefuri, cu coloși animalieri fantastici sau reali păzind indrările. Scara de acțiune a palatului din Persepolis, largă de 7 metri și cu 106 trepte, ducea la o a doua terasă, terasa propileelor și a selii celor 100 de coloane, în alte de 20 de metri fiecare. Asamblul avea dimensiunile colosale ce amintau templul egiptean din Carnac. În epoca arsaciților apare în arhitectura persană o noutate care va dura în Iran până azi, bolta în leagăn imensă ca dimensiuni deschizându-se pe fața de clădirii. Nota 1. Epoca arsacizilor, când în Persia înflorește această artă elenistico-bactriană, care va avea o influență de lungă durată asupra artei din India, China și Asia Centrală. Închei nota. Mai târziu, arhitectura sasanidă se va caracteriza prin masivitate și prin folosirea cupolei. Nota 2. Exemplul cel mai vechi este Palatul lui Ardașir I din Firul Zabad. Închei nota. În mai mică măsură, aparțin arhitecturii mormintele regale rupestre, inspirate, cum s-a spus, din hipogeile egiptene. Fața grotelor artificiale este în așa fel cioplită în stâncă, încât să se înscrie într-o suprafață de forma unei cruci grecești. Interiorul este foarte simplu, de dimensiuni reduse, compus dintr-un vestibul și o cameră funerară. Încăperile sunt lipsite de orice element ornamental. Întreaga atenție este acordată exteriorului. Cele patru coloane de la intrare susțin o cornișă, deasupra care reliefurile desfășurate în două zone suprapuse îl reprezintă pe regele de funct înconjurat de supuși și binecuvântat de Ahura Mazda, în fața altarului pe care arde focul sacru. Nota 3. Cornișa, imitație, deci, a unor modele egiptene, cu deosebirea că aici coloanele și cornișa vor să reproducă fațada unui palat. Închei nota. Sculptura Arta persană este o apoteoză a monarhiei. Statuia în rond-bos lipsește aproape cu desăvârșire, excepție fac statuile în bronz, care însă sunt produse ale epocii elenistice. Basorelieful în special este conceput și realizat în scopul de a exalta ideea de monarhie absolută și persoana monarhului. Interesant este ansamblul de sculpturi din tache Rostam și Naxe, peste 30 datând din perioada Sasanidă, precum și alte basoreliefuri sculptate în stângi izolate. Taghe Rostam se scrie T-A-G-H-E, spațiu R-O-S-T-A-M. N-A-G-H-S, -se se liniuță E. Apare și aici modelul asirian, cu deosebire că linia veșmintelor a drapajului este mai delicată decât în basoreliefurile asiriene. Varietatea de figurte, de de mișcări este sensibil mai redusă decât în basoreliefurile asiriane. Artistul persan urmărea să pună în evidență noblețea concepției și să creeze un efect grandios. Ca urmare, lei sculptați de el sunt de un realism și de o forță mai reduse decât ale leilor din reliefurile asiriene din perioada sargonidă, dar sunt mai decorativi. Taurii în aripați impun mai puțin prin sălbatica lor forță animalică decât cei din reprezentările artistice asiriene, în schimb au mai multă eleganță și armonie a formelor. Cu toate acestea, deși este mai calmă, mai lipsită de forță, de dinamism și de varietate, arta epocii ahemenide rămâne mult debitoare celei asiriene. Nota 1 Dar în epoca sasanidă, ca un rezultat al contactelor susținute cu artiștii greci și indieni, animalele reprezentate în basoreliefurile persane, precum și cele din scenele decorative de pe farfurile de argint, se vor remarca printr-un foarte viu dinamism. Închei nota Întâlnim în basoreliefurile persoane, aceleași motive ca în basoreliefurile asiriene, lungi șiruri de soldați din suita regelui, ce friza arcașilor din palatul regal de la Suza, frata la Louvre, De supuși aducând tributul de prizonieri de război, de lei, de animale fantastice, de obicei tauri înaripați cu cap de o. Apoi regele, luptând cu un taur sălbatic, regele ucigând un monstru, regele protejat de divinitate, regele înconjurat de curteni, regele primind, omag primind omagil supușilor, etc. Totul lasă până la urmă o impresie de răceală și de monotonie. Figurile par a fi toate la fel, corpurile sunt dispuse toate în aceeași direcție și în aceeași atitudine, dar privite cu atenție se observă că sculptorul a realizat totuși o oarecare varietate, prin reprezentarea unor detalii caracterizante, în port, în încălțăminte, în obiecte aduse în dar sau ca tribut, în coafura diferită, oameni cu părul lin sau creț sau cu cărare sau legat la spate, etc. Aceste amănunte indicau și locurile de origine ale personajelor respective, care, deci nu apar ca fiind aceleași, chiar dacă atitudinele lor sunt identice sau aproape aceleași. Regele însuși este reprezentat doar în trei atitudini, sau de adorație în fața unui altar al focului sacru, sau ucigând lei, tauri, ormoștri fantastici, sau stând petron într-o mână ținând sceptrul, în cealaltă o floare, iar în spate un servitor ținându-i deschisă umbrela. Un singur scop urmărește artistul persan, preamărirea regelui și a regalității. E adevărat, cel puțin nu mai asistăm aici la scenele de o cruzime oribilă care în arta asiriană însoțeau reprezentarea personajelor regale. și se limitează la o fastoasă și monocordă elogiere a monarhului. În general, ceea ce frapează în primul rând în arta persană este alegerea unui număr limitat de subiecte tratate. Perșii au introdus în sculptură un motiv nou, al Zeului Călăreț, omorând o fiară, de pildă un crocodil. Motivul acesta urma să simbolizeze lupta dintre bine și rău. Nota 1 Motiv care în iconografia creștină va deveni Sfântul Gheorghe Călare, omorând balaurul, fără să se poată însă stabili cu certitudine o filiație. Închei nota dar și acest simbol fusese schițat cu multe înainte în Babilon, semnificând victoria ordinei asupra haosului primordial, a zăului Marduc asupra zeiței Tiamat. Arta figurativă persană nu manifestă un interes adevărat pentru aspectele vieții reale. Scenele n-au niciun fund de natură, nicio indicație în așa fel determinată încât să poată fi localizate. Artistul reprezintă excelent animalele, dar nu și dinamismul unei scene de vânătoare. În schimb, figurile umane, niciodată figuri feminine decât la o dată târzie, sunt foarte rare și numai în artele secundare, de exemplu în miniaturi, sunt redate static, imobilizate într-o poză convențională și având o expresie impasibilă. Convențiile domină: Persoana regelui este figurată în dimensiuni disproporționate în raport cu cei din jurul său, personajele nu sunt grupate, ci într-un mod regulat aliniate. Compoziția ansamblului respectă o simetrie rigidă, predomină absolut caracterul simbolic și stilul hieratic, iar în reprezentarea unui eveniment artistul se fixează asupra unui singur moment. Nu procedează ca artistul roman care narează, care redă simultan o sumă de monumente, o continuitate, o relație între episoade. Artele decorative. Miniatura persană de influența siro babiloniană este și somtoasa decorație în exterior sau în interiorul clădirii a pereților, cu cărămită sau cu plăci de telacotă smălțuită, cu motive redate plan sau un ușor basoriliev, cu folosirea unor culori vii, îndeosebii verde, care produc efecte spectaculare, de adevărate tablouri, totul creând o impresie de lux și de somptuozitate. În unele cazuri se întrebuințau și plăci de metal ornamentate cu desene prin martelare, chiar plăci de argint sau de aur. Totul trebuia să satisfacă gustul monarhului, totul traducea capriciul unui diletant puternică care are gustul colosalului. În decorația interioarelor intrau și frescele și ornamentarea pereților și a pavimentelor cu mozaicuri, precum și tapiseriele de mătase sau covoarele. Nota 1. Faimos era covorul cunoscut sub numele de Primăvara lui Cusru – Brodat cu fire de aur și de argint și împodobit cu pietre prețioase, adevăratele covoare persane de mare artă se lucrau extrem de greu și de încet. Nici azi cel mai priceput meșter nu poate face lucrând 10 ore pe zi mai mult de doi metri pătrați de covor, într-adevăr artistic într-un an. Închei nota Sub sasanins, artele secundare, adeseori legate de arta populară, cunosc o dezvoltare înfloritoare. Argintăria, vase, satuiete și monede de influență greco-romană, cesăturile a căror tehnică și stil s-au impus până în Bizanț, China și Japonia, utilizând de predilecție motive florale stilizate, sau figuri de animale reale ori fabuloase dispuse în registre suprapuse, cesături care în decursul evului mediu au fost aduse în cantități mari în Europa de către negustori și cruciați. În secolele care au urmat cuceririi arabe, arta persană, devenită acum artă islamică, suferă schimbări substanțiale. Structurile arhitectonice, elementele decorative, materialele preferate, tehnicile noi, concepția artistică, stilul, spiritul artei islamice, totul capătă acum o configurație stilistică nouă. O configurație originală, desigur, dar atât de diferită încât este amenințată să devină un capitol, un foarte strălucit capitol al artei general-islamice. Cu toate acestea, în interiorul acestei arte islamice, extinsă pe un teritoriu geografic imens, contribuția personală nu și-a pierdut individualitatea sa națională. Timp de trei secole, Iranul a rămas o provincie a califatului arab, dar în dezvoltarea artistică a acestui califat, arabilor, lipsindu-le o tradiție de cultură majoră, rolul principal a avut elementul iranian. În culturală a califatului arab, persoanei care s-au convertit la islamism și a căror societate cultă adoptase limba arabă au deținut rolul de prim plan. Islamismul interzicea în artă imaginile umane sau animale. În arhitectură, asemenea elemente decorative, sculpturale, care în arhitectura persană fuseseră nelipsite, au fost înlocuite cu ornamente geometrice, cu motive vegetale sau derivate din scrierea arabă, ornamente executate în stuc, în fier forjat, în maiolică, în tehnica mozaicului sau în gea a intarsierii. Persane au fost silite se supună aceste interdicții de ordin religios, dar numai în domeniul arhitecturii. În rest, și în special în artele aplicate, au continuat să reprezinte imaginea umană sau animală. Între aceste arte aplicate, Persia post-islamică a excelat, ducând acest gen de artă la culmi neîntrecute de nimeni, în pictura miniaturală, ilustrând manuscrise, texte literare, dar și științifice. În acest sens, tradiția fusese creată în urmă cu aproape un mileniu de reformatorul religios Mani, despre care legenda spune că fusese și un pictor eminent primele miniaturi, care ne-au rămas în număr de peste 100, datează din secolul al XI era noastră, după care acest gen de artă a fost cultivat fără întrerupere până în zilele noastre, diversificat în diverse stiluri, în succesiunea mai multor școli, atingând apogeul în secolele 16 XVI și 17, și ajungând în secolul al XIX la genul portretului independent. De-a lungul acestei evoluții, în timpul succesivelor dominații arabe, mongole și turcești, miniaturiștii perseni au cunoscut și arta altor pictori din țările Occidentului. De la chinezi, îndeosebi au învățat desenul delicat al formelor precise, armonia compoziției și folosirea unor motive peisagistice poetic idealizate. Pictorii persani nu caută să reproducă lumea exterioară, ci să creeze o altă lume, subtilă și fragilă, în perfectă corelație cu poezia, cu gazelul liric, căruia, ilustrândul caută să-i creeze o atmosferă. Căci, în nouă cazuri din zece, picturile și desenele persane ilustrează texte literare, sunt, cu alte cuvinte, picturi care narează o povestire. Figurile sunt dispuse în planuri diferite, în așa fel încât fiecare poate fi privită separat. Întunericul nu este niciodată reprezentat ci sugerat prin lună, stele sau lămpi aprinse. Este o artă mult stilizată în care ființele și obiectele sunt figurate ca simboluri ideale. O artă a cărei singură finalitate este de a povesti distrând. O artă cu un mesaj simplu și invariabil, acela de a procura o plăcere estetică. O artă, al cărei farme constă în perfecțiunea execuției și a calității materialelor întrebuințate, precum și în decorativismul scrierii integrate în asamblul compoziției picturale. Căci în țările islamice, caligrafia era considerată cea mai importantă dintre arte, iar caligraful era mai apreciat de chiar decât pictorul miniaturist. Deși lipsită de adânci sensuri metafizice, deși lipsită atât de o valoare estetică excepțională, cât și de o foarte marcată originalitate, totuși arta persană a exercitat o oarecare influență în anumite epoci și în diferite regiuni. Tehnica și desenele țesăturilor ieșite din atelierele Egiptului au fost opera unor meșteri care lucraseră în Persia. De asemenea, frescele multor temple budiste din Asia Centrală. De inspirație persană, sunt și numeroasele opere ale bijutierilor, incizorilor și cizelatorilor europeni din evul mediu. Imaginea regelui St. Petron, mod de reprezentare tipic persan, glorificat ca locuitor al divinității pe pământ, a fost luată drept model de artiști bizantin pentru a-l glorifica pe Iisus Hristos, înconjurat de o numeroasă curte de apostoli, profeți, evangeliști, heruvii și serafimi. Dar în civilizație, ca și în artă, adevăratul moștenitor al Iranului Sasanid este Islamul.